بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين تجته فالندريمات لافدريمات ادوريمتون تكون الله عز وجل نسال باقه ده بكيمت اي تشوف شبي محمد صلى الله عليه وسلم بفاميليتي وبشوقت وتجد اتاه كي نديكن كتروك ديرين ديت نفوته كسوت ازنروار Jemi sot në takimin e radhës me dersin ton, të cilin që në fillim e kemi mburtuar më me një nga ajetet kuranore që flet për këtë çështje, ku Allah xhele wala thot: "Uli wa lahi al-asmaul husna fad'uhu biha." Allahu i ka dhënë emrat më të bukur, andaj dhe Allahu i ka emrat më të bukur, andaj thirrini dhe luteni me to. Në dy takimet e fundit kemi folur për Rancinë kësaj teme dhe disa kuptime të rëndësishme që duhet të na shoqërojnë gjatë trajtimit të kësaj teme. Kur them duhet të na shoqërojnë, kjo nënkupton se nuk duhet këto kuptime të jenë, do të thotë, jo prezente asnjëherë gjatë trajtimit të çfarë do lloj emri nga emrat e Allah Allahu Xhejaelu Ala. Nga sa qoftë në temën e parë sikimi fol, çka synojmë nga këto emra, të gjitha këto synime duhet të jenë prezente vazhdimisht me çdo emër që ne mësojmë. Dhe e dytën ato kuptime që kemi thënë në javën e kaluar, qoft ato që kanë të bëjnë me plotësimin e rrupit gradualisht, apo qoft ato që kanë të bëjnë me bazat më se ndërtohet kuptimi këtu në emrave e kësaj mërat. Për dyshim se njeriu i cili shlethon dhe lexon për literaturën që dietar kanë folur për këtë çështje, mund të gjendë material ende për të vazhduar me hyrje, me parathënie të domosdoshme që flasim për këtë. Tim. Mirë për mendaj që, Inësha Allah, eja që është përmenë dhe rime tani, mund tjetë e mjaftuishme kësaj radhe. Në të të e timi i kësaj theme, padushem, nuk mund përfundon me një të retim njëherë, por është projekt djetësor që duhet vëzhdimisht këpaskuhë në fazët e caktuara që kalohim, të rikëtheimi përsërit të e timi të këture temave. Andaj, për kësaj radhe, po thamë së kushtimisht, mi aftohim me ato dyhyrje, dhe sot filloj me njën nga amët e Allahot azogjel, duke lutër Allahon të barë, ka tëre që dna mësën ato që duhet, dhe dna mësën të thejmë asho si kur se duhet, dhe të vepërëm si kur se duhet, që Allaho gjëllevalat tjetë i knashur, me fjale tona, me vepra tona, dhe edhe një timit i knashur në esër me takimin me ta. Në qovëse, dhe shumë të flasim pra për amët e Allahot azogjel, atërë, aja që duhet fillimisht të flasim për të është amni ti Allah. Kjo është esenës edhe baza, mi të senë ndërtojnë pasaj edhe amnat e tjërë si këtë duhet të flasim. Mi për të flasësh për amnën Allah të Allah, për një amrë që ka për mbletë dhe gjitha amnat Allah të Gjallahu Ala, dhe për një simbol të një përsosmërije, dhe të një bukurie, të një qëtë, Çka duhet thuaj nga shpërta njerëzve apo çë ka të bëjme ato që është e mirë të flasësh për të nga një kënd që është, do thot, me mangësi e me tema edhe në shprehje edhe në fjalë në veprë çka të qoftë është padyshim një një kombinim jo i përshtatshëm. A ndër është vështirë që ne të flasim për Allahun në social. Është vështirë që ne, do thot, të flasim se çka do të, të emni Allah. Për nga edhe dietarët e mëdhaj që janë gjyë të rëthëlluar thallë në shkesë dhe islamit, kur kanë folë për amënë ti Allah, kanë folë më dhërët me shprejë më rëkullu, së dhe në fund kanë thënë, janë dërzuar para pa afsis dhe pa mundsis të tyre, duke i u referuar gjithmon asaj që e thënë të gjëdënat Muhammedi s.a.s. La uhësi thana en alejk, ente kema ethnejte ale nefsik. Nuk kam mundësion të përshri fanërimi dhejtëje, tëje si kur e ke fanëruar vetën tënde Mendej, kjo është një emër i madhë Pajamën të Allahu të dhugjell Që me dërtejt mendej që Një piesë e kësaj në qovë se ne kuptojmë si duhet Duhet të ketë një Ndikim të madhë në jetën tonë Dhe duhet që të ketë një përjetim të posaqëm Kur ne e përmandim emrine Allahu subhanahu wa ta'ala Emni Allah është Emër i cili Si kur që e kam përmandim djetarët përmbledh të gjitha emrat e Tij të Allahut Azza Jall dhe përmbledh të gjitha cilësitë e Tij. Prandaj asnjë nuk thuat se nga emrat e Ar-Rahmanit është Allah, por thonë nga emrat e Allahut është Ar-Rahman Ar-Rahim mëksimrat. Madje edhe të turet edhe kanë shkuar deri në atë shkollë për të folur për rëndsinë e këtij emri dhe kanë thënë se ardhmja e këtij emri në formulimin e shahadethit e ka, domethënë në vetë. Nëse një njeri në vend të emrit Allah dëshiran në shahadet të përmën një amër tjetër nga amër të Allahot Asu Gjellë. Epse dhajë është Allahot Gjellë e Walla, ka plën nga olemohet të këllën se shahadetit i nuk pranohet të përmë. Për A në që së thëtë dikush, La ilahe illa rrahman, themi së Allahot s'ka i në islam. Nëse amër një Allahot, Allah është i posaqë i ma Allahon Gjellë e Gjellë e Walla. Dhe ardhja ti në, në formëlim në shahadetit e ka një, Në në nëshkimin e marveshjes Mes e robet edhe mes Allahu të zhocen Për në të gjithë Thë amnatë Allahu jalla u ala Vin nga këja amnatë Sigur se thëtë Allahu jalla u ala Në surën el hasher Huë Allah Aja është Allahu Allëzhi la ilaha illa hu Arrahman urrahim ar Aja është Allahu La ilaha illa hu Nuk mërdojnë të adhruat As kush posti Aja është arrahman urrahim ar Pasaj la ilaha illa hu Huë Allah Aja është Allahu nuk më mërëtën të adhërët asë shë posi, la ilaha illahu, el malik, el kuddus, el salam, e kështë mërat. Përëndaj, gjithë amë të amët Allah Gjellar kanë burun ka këj amën, dhe këj amër i ka kuptimit e të saktura që ulemati kanë përmen, dhe gjithë ashtu i ka vëqërit e veta, dhe e ka ndikimin e vetë në jetin e besimtarit. Thash, shletimi i literaturës që fletë për këtë amër, subhana, shumish ka përderëm gjë që ka Allah, në zë gjellë, që të bëjë me Allahun azhël, që ne mund ta dim. Andaj këtë emën Allah dietarë e kanë trajtuar gati çdo trajtim, jo gati, por çdo trajtim që ka të bëjë me Allahun azhël. Andaj shumë i shpërndam. Dhe tash merresh ti dhe të veçesh një ligjërat. Për këtë emën është një sfidë. Çfarë kimë përmbledhësh, çfarë kimë lëndë, çfarë kimë marrë këtu më radh. Po mendoj se inshallah na aq që të shpërgadit ti atë Në udhëzim i mjaftuar kësaj rrade përsi po për them, lidhem me këtë emër dhe lidhem me këtë temë që ne po flasim. Soprakat kuptimi te emri te Allah, 200 haditharët kanë thënë se emri Allah është emri i përvetëshëm i Zotëj të Gjithësisë dhe nuk ka burim të caktuar. Andaj Allah Allah nuk ka burim të caktuar dhe për kësaj nuk ka rënjë të saktuar nga ku buron ky emër. Themi se që ston betet emri i tij Allah. Ne asumijtë e ulemave mendojnë se emri Allah do të ka një rrën prej ku buron, prej ku del dhe ajo rrënjë jep kuptimin e këtij emri. Prandaj kanë thënë edhe ata që janë të pajtimit se ka rrënj, i kanë përmendur disa rrënjë që pastaj japin kuptimin e këtij emri. Po ndoshta ajo më e theksuara dhe ajo më e rëndësishme për neve është që të lidhemi për rënjët të cilat aludojnë se ky emër është i mbushur me aspektet e meritesa e adhurimit. Prandaj e kam pyetur Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu, çfarë kuptimi ka emri Allah? Ka thënë Ibn Abbasi dy shprehje vetëm i ka thënë, por të mjaftueshme me kuptues do ku shpëneve. Ka thënë Allah dhul uluhiyati wa dhul ibudiyah. Çka në kupton dhul uluhiyet ul ubudiyet ka Allah do të thot kuptimi i ti tij ndahet në dy pjesë ajo që i përket Allahut lidhet me ketamin dhe ajo që i përket krijesën lidh me ketamin dhul uluhiyet do të thot ai janë përmbledhur te kaj të gjitha emrat dhe cilësitë që e bëjnë meritor të vetmin të jetë i adhuruari kjo është emri Allah ndërsa ubudiyet është do të thot emri i cili Obligon të gjitha kryesat që ta kryn gjitha vepër, fjal që ndërim që ka dhe me adhurimin dhe të Allahot Azojel. Kë që ka dhe me Allahot Azojel e që tham që i përmenëm dy pjesë e para se përmblidhë të gjitha e me atë Allahot Azojel e Gjelaluhu. Dhe e dyta se përmblidhë të gjitha dhe që i ka dhe me adhurimin jepin të kuptojnë një qërë që dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Se lidhja e robit me Allahut është në litar në adhurimet. Andaj të gjitha amrat e Allahu xhallehu ala kanë ardhur për t'i kontribu këtij lidhjeve. Ti mallon të lidh vetëm ç'tish robi ti. Çdo lidhje tjetër me të nuk është lidhje, nuk mundesh të ul lidhje të ndryshme përse nga pozicioni i robit. Prandaj sa Allahu xhallehu ala ka fol për vetën e ti, madje edhe në amërtimin rënësur të ti Allah, dhe gjitha amrat të tjera që rështuën nën këtë emrë të gjitha këto e mërtime, gjitha këto emrëa i kontribuën këti pozicionit që ti të, të jeshë rabë dhe ajë tjetë i adhuruar i vetëm. Gjithët dalin nga këtë pozicion, apo, pa mundësën edhe njojnë e Allah Gjallahu Ala, pa mundësën lidhën me te dhe gjithën pa mundësën njojnë e pozicionit tënë që ti të të e kinit në kësej botë. Pa emni Allah vazhdimisht të kujton ty me lidhën reale qekime Zotin Gjellewala, me atë që të bënë ty të lidhër me ta, dhe me rullin të në qekinjet e kësaj botët. Andajnë kodat e kësaj, mund të flasin për adhurimin të ashtësat dush, por nuk është timë anë adhurimi, por duhet të themë se, emni Allah aludan në adhurimin e robin dhe Allahot, dhe aludan para kësaj, në të gjitha ato që e bën Allahon mëritur, që të jetë i vetë me të adhurohet. Për andaj, Allahu Gjell ilah, aj që më mëritën të adhuruat dhe adhurimi ti dhe të tëtë rëbë, rëbële ti e bëjnë për mes tri shtyllave, apo e para el mehabbe nga dashuria dhe këja bënë veçant këtë lidhën nga të tjeret, apo nga madhërimi el mehabbe, e të adhim madhërim, e që nuk gjindë kësi madhërimi të këtë tjeret, është lidhë dhe të e posaqme e dashurisë Lidhe e posaqme e madhërimit dhe lidhe e posaqme e e nështrimit dhe e posaqme kënë nështrim pas e ka njënën të e kërkimit të ndihmes. Andaj Allah në mësën se në mënyrë të posaqme ta duhem Allahun. Në mënyrë të posaqme ta madhërim Allahun dhe në mënyrë të posaqme ta të nështrojme Allahun dhe të kërkujmë vetëm nga aj. Të gjithë këtu aludime Në raport me neve i ka amni i Allahut Allah. Gjithashtu djetarë kërë kanë folë për këtë amën, thashë kanë folë se këj amër veqohet nga amërat e tjerë, të Allahu Gjallahu Ala, me disa veqëri. Dhe duke i ureferua këtëre veqërive pas taj, shumë nga djetarët, si kurse Ibn Kajmë e Gjëzio Rahimullah, kanë thënë se këj amër me këtu karakterisika dhe disa arsujet dhe argumentet tjera, e bën këtë amër çetet amri me imad i, i Allahut që e ka përmend Muhamedi sallallahu alajhi wasallam se kush e kërkon kush kërkon nga Allahu me këtë amër i jepet. Ne sallallahu alajhi lehu ka amrin një amër që na mat më të mëdhtëti. Etë më dietar po asaj kanë më shpjegim se cili është ky. Por thar dietarët e mëdhen kanë aluduar se duke i referuar karakteristikave, veçorive që i ka ky amër e bën këtë amër të dot të panegojshëm. Sipas binteve të tyre si se kjo është ismu l-A'zam, amni më imat i Allahot Azzujal, si kurse konë hadith të pegamerit së samësit të përmanim, allëdi, amni cili, kur rubi kërkon nga Allahot me këtë amën, Allahot Jallur e jabë. Andaj në du të përmenti së veqëri, të këti amni, për ju duke, u fokusua në këto. Por nga se këtu nashpijën të një fjuali bin Qajimit Rahimullah, e er rëndësishme, andaj, ka veqërit, që, apo karakteristikat themelore që këtë emër e veçojnë nga të tjerët është se ky emër sigurisht se ka është baza e të gjitha emrave të tjerë. Prandaj nuk thuhet kurrë huar Rahmanu apo ajo është e jetëmshëshme, pastaj Allah El Malik apo po thuhet hu Allah. Dhe Allah xhelal u Gjell dhënëruar sa pejgamberëve të tij i është shfaqur apo nuk i ka ka thon en Allah. Jest apo njoftimin e parë kontakt nëpër përgjërbërtika bër përmes këtij amni. Me këtë amër ka donjë të bëhet i njohur te Krishti i tij. Nga se sikur thash kë akalodim në vetëse me dëtojm. Se Allahu bëret i njohur tek ne, ju përmes amrit të tij që është bujor ose i fuqishëm. Gjitha këto kanë dikimin në vetë rëndësinë së vetë vije. Mirpo Allahu xhallaxjalalu kërkon nga ne vetë që në fillimisht të njihemi te me këtë lidhje. Apo un jam i adhuruar, po e un jam rob i këtij adhuruari. Kjo është lidhja parë që në njihim me Allah në Gjellewala. Dhe gjithë mund duhet ta zhvillujmë afrimin me Allah në Gjellewala në raport të kësaj njohet të parë që i kena bërë me të aptën. E ju jo në raport të tjera vë aptën. Pra ndaj, andun dhe njere që Allah në Gjellewala të zbejet merit e ti paradurim, as njere, nuk ndun dhe as njere të zbejet merit e ti paradurim. Andaj, besimtar duhet të jetë gjithë mund aktiv në këta adurim dhe të shtonë. Por andon duhen të zbehet raporti rrobit me Allah, nd raport me emrin Ar-Razak, ndodh më zbe. Mos më të furnizoj, çka funohet gjithmonë. Andon duhet të, të zbehet raporti i rrobit me rrobat e Allah, apo të zbehet ndikimi i emrit, për shembull El-Qawi i gjithfuqishëm, ai mbetet i tillë. Te Allah nuk zbehet kur, po nd raport me ty nuk vjen gjithmonë ajo që është El-Qawi, ose diçka tjetër. Prandaj kjo është themelore që duhet ta ruajmë. Të tjerat duhet sot e shërbim. Dhe kjo duhet të jetë gjithmonë e fuqishme. Kjo e rëndësisme ta kuptojmë. Prandaj Allahu xhalla wala mbetet vazhdimisht ai që është i vetmi që merret adhuruat dhe kjo nuk zbehet kurrë. Dhe kjo nuk dobësohet kurrë dhe asnjëherë askush nuk i bën konkurrencë këtë Allahut xhall. Prandaj në këtë rraf duhet të jetë lidhje jon gjithmonë e fuqishme me Allahun xhalla wala dhe gjithmonë në rritje sipër. Nga se kur kemi nhìnë këtë marrëveshje kemi i me informata shumë themelore. Sa kam bet nga jo që një nuk e dim, që Allah o meritan të adhruat, e që të të fuqizan të raportër më alan gjerë le ora, shumë është prejekt, i pa përfundum njëtë njërit, është mejdan shumë i gjërë, që nuk shuaj në sytë sa është gjënkja. Pa e gjithë më në robit duhet tjetë në kërkim të përmërsimit të raportit më alan gjerë le ora në këtë mejdan, në mejdan të adhurimit duhet t'i ndërrbëm të gjithë mejdanit. Prandaj kjo e bën të veçantë këtë amin të Allahut Allah. Nga se kjo është lidhje e rrobit me Zotin e, e tij. Prandaj shumë vënë Allahu xhela xhelaluhu do të thash flet kështu. Prandaj edhe kur na flet Allahu xhelaqa që mos të bëjmë shok Allahut azhjel të haruem shetënin këtyre raporteve e bëhet kënd mëyr të posaçme që nuk ndonë ndoshta me kërkesa të tjera. Për e bën këtë myr të posaçme. Por edhe shkëllja apo në këtë rast është e posaçme gjithashtu. Ëndelidhës të posaçme, por edhe shkëllja është shkëllja e, e posaçme. Andaj ky amën është përmend më së shumti nga çdo gjë që është në Kur'an. Sot ibn Taymi rahimullah, se amni e Allahut, Allah dhe amrat e tjerë, por mëvetë ky amën është përmend më shumë se të gjitha llojet e ushqimeve pijeve, që janë edhe në këtë botë, atë në botë në gjithë të ratë. Për të regu se, kenevoj për Allahun, shumë më shumë që kenevoj për gjenetin. Allahu të dynë. Gjenetje është resultat dhe pasoj, e kësaj njohje. Pra ndaj është për men, për mi se 2200 herë, në Koran, emni Allah. Nbi 2200 herë, Allahu dhët, unë jëmë Allahu. Asë një tjetër, qëfar do dhe shprejhje, qoft e natyre së ushqimeve, pijeve, qka do qoft që njëri ju ka nevoj për te, nuk është përmen asë përse aferme, sa është përmen amni Allah, për në të reguar se për këtë kje nevoj më shumëti. Andaj, nga kjo mund të nëzine përfundim, se për diri sa ne nuk endim nevojnë për Allahun më tepër, se nevojnë për ushqimin, pijen, sigurin, shëndetin, familin, raport ju në në betës i zbejvër me Allahun Gjela Gj dase përdorimi i ekspertit kësaj fiale dhe të kujtuarit ekspert e kësaj fiale nuk është për dëshmuar se sa Allah më thënë me dhërua apo dase nuk ka nevojë të thuhet 2200 sa më thënë të dhëruat por është përmend shpesh edhe për të përna përna vërtetsova never sa kemi nevojë në për këtë amër e ju jo soka nuk kemi Allahu për dëshmuar sa është Allahu a e kuptove ande s'ka përmend kaç shpesh am në Allah si argument se unë 2200 të kallzoj Sëuni jam i vetmi që më tortohet, sepse kjo kuptohet në këtë kontekst. Por është përmend për, për tregu 2200 herë godas në zamrën tënde, në kokën tënde për të vëdihsuar ty se ti që nevojë. Për këtë amër më shumë se për çdo gjë tjetër që është përmend këtë Kur'an, çof kjo ushqim, pije, shëndet, çka do qoftë. Prandaj nuk është i rregulluar raportiun me Allahun, dhe nuk është ndikimi i kthejmë nitën tonë si duhet, përderisa nuk ndihet kënvojë. Përderisa nuk ndihet kënvojë. Gjithashtu Aja që këtë amën thash e bënd të veçant E para thash është baza Gjitha amënove E të të përmenet shpesh në Koran E treta është se Ky amër nga veqërit E këti amëni është Se Lere që rështonë dhe rënditën Pas të gjitha amënat Allah Gjellewala Por të gjitha amër dhe që gjitha Allah Gjellewala A lëdojnë këtë amën A lëdojnë në, në këtë amën Dhe kjo është amni majma dhe Allahu Gjellahu që kurse thash ka thunë të shënka djetarët, se Allahu Gjellahu ala në fund të sus e l-isra që ka thëtë, Qulli du'u allaha, awi du'u rrahman, ejen ma të du'u felahu l-esma u l-husna. Thuaj, thërëni me amën Allah, ose thërëni me amën rrahman, me cilin do që e thërëni a i ka amët e bukur. Djetarët kanë thënë se, kë ajët kallëzonse emri Allah është më i mirë se emri Ar-Rahman. Më i dohnë që Allahu më e thirrë me këtë emër se me emrin Ar-Rahman. Ku flasna për vlerësimin e emrit Allah, gjithambëjtë të bukur. Apo, po tash për emrin e Ti Allah, pse? Fillimisht thotë Imami Rahimullah i ka dhënë për partisë paramend Ar-Rahman. Allah, andaj Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, pastaj Ar-Rahmanir ar Rahim. Apo kulidullah, awidur Rahman. Gjit mundi kaon për partisë këtë emri. Dhe e dyta se këj amën Allah, aludon edhe në amën Allahot el-Kawi, al el-Gjabbar, al el-Aziz, në gjitha qenë amën, që tregojnë dhe të dëshmojnë fuqin e Allahot për shtetë në ti, nëse amën e rrahman nuk aludon në këto, aludon në di shka tjetër. Përëndaj, amën i Allah aludon, dhe aludon e ta, të gjitha amënat e Allahot dhe amënat e plotët Allah, amën e, e Allahot dhe Allahot dhe Allahot dhe Allahot dhe Allahot dhe Allahot dhe Allahot dhe Allahot dhe Allahot kuptimet e më dha që na me thjërsi e themi Allah për këtë arsujë Ibn Kaimi Rahimullah kër fletë për veqërit e këti emni veqërit dhe më anë që i përmban vëqë tek si, si Allah do, do, do, do aspektit tekstual i këti emni Allah përmenë veqërit e shumëta njën nga to që unë i përmenë pas ta i thëtë aspektit kuptimor thelbësur të këti emni që e qatë Ibn Kaimi Rahimullah kër vjen të kja Dalimin tekstual dhëtë përmbajtësor të gjuhës, Allah dhe rrahman dhe rrahim kanë dalime. Dhe veqohet me to kujamen me këto që i ceka dhe shumë tjera. Miri po, në qofë se dëshirojmë, të, të flasim për mbajtën thëllëpësorët e këti jamëni, dhe dalimet që e qka thëtë aftëm. I më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më m Asaj për këtë vëqërive të këti amni koptimore, thëllëpsore që i kanë, ma nëvija, ma nësja ka, ju, ju të teksit, apo, thot, fëkat qale fiha a alëmul khalqibihi, na ka seuar këtë, ma i dituri për ta, sallallahu a alësallam, kër thot, la uhsi thanan alajkë, entë kama e thnejta ala nafsikë, nuk kam unësion ty me të falneru, asë njëherë, që fardlo i shpreje, qëka do që të thamun për ty, përfundan fj Ajo që duhet të thuhet për ty, ente kema athnaita ale nafsik, ti je i falendëruar, i madhuar, i lavdruar, ashtu sikur se ti e din për veten tënde vetë. Thot, "O ke okay, fatu, si kemi mundsi ti përmbledhim veçoritë e një njerëzi apo që me të emërttohet ai i cili është nga çdo aspekt i plot, ai që është nga çdo aspekt i lavdruar, ai që është nga çdo aspekt i falendëruar, ai që është nga aspekt i ngritur, ai që është nga çdo aspekt dhe të të i lartë dhe i fuqeshëm. Andajtë të të të më qeymë rrahimullë Allah, o kullu këjrin, gjdo emir, o ihsanin, dhe bëmërsi, o gjudin, dhe bujari, dhe mërsi, dhe vlerë, të gjitha që egzistohin dhe kun, të gjitha janë pejti i jafë. Tha ma dhukiri hadhe l'ismu, të të të të të përmanet këj amën, amëni Allah, bekën, në atë të të përmanet, Andasat fermasuke fi qalilin illa kathara. Ne çës se përmendet çka që është e vogël rrit e bën të madha ata. Pastaj wala inda khaufin illa azala. Dhe nuk ndodh të përmendet në rast të frikës që nuk e largon frikën. Nëse kupton këtë amin Allah si duhet dhe e zhvillon këtë raport sikur të ishte me fillim. Wala inda karbin illa kashafa. Dhe nuk përmendet në ndonjë provë që nuk e largon Wala inda hammin wa ghammin illa farraja do nuk përmendet në rast ndonjë brengë dhe mërzie që nuk tengušta, e largon atë brengë atë mërzi Wala inda diqen illa as-sa'a do nuk përmendet në rast të ngushtë që nuk i duket rrobës të zgjërua puna nuk është ngushtë më ç'shkon afta apo wala ta'allaqa bi bi dha'if do nuk ndoall asnjëra që një i dopt të kapë për këtë emër e që mos funizojë me fuqi pas ta aftën është burimi fuqisë dhe borim i shpresës, vëlladhe lilon, dhe asti i nënqmuar dhe i përbuzër, kur t'kapër për këtë amën, nuk ndodhe që mos nëngritët, kush nuk nëngritë ku me këtë amën, bëqa i që kalon këtë amën, ndaj Allahu Gjalli Gjalli Hu, e përmanë në Koran, se njeri nuk ka qenë asë kushë, kush e ka bërnë njën tjetë di kushë, Allahu Gjalli Hu, asë kush nuk ka qenë, ma djenë qëfë se mar si kështë dhëtë flasë me të kamë e kriusë, e lëkhalik, krius, e lëkhalak, vetëm në qëfë se marim spjegimin e medicines, apo në fekundimin që ndodhë për tu kriu njëri. Sa, asë nga spermatotërit vdesin, me miliona, gjithë të ato këmujt me këntë e japtën. Një për miliona e miliona vëshpëtan, thonë në lë lëmatë që këjë jetë e japtën. Apo? Kështë jetin këtë për bëhet miljoza kur kush ia vën. Andaj ka, ka thon Allahu Jelle Wala wa lem yekun shay'en mazkura. Inna khalaqna al-insane min nutfatin amsha'in li nbtali. Ne kemi krijuan njirin apo nga një top enjizor e jao qopa për, për ta sprovuar. Para kësaj ka thon surën El-Insan, hal ata 'ala al-insani haylan min ad-dahri asikutun li ta'ko kur lem yekun shay'en mazkura. Shajin kërkush apo. Kush të kapo me konjeri, me kon kështu Allahu azza wa jalla. Andai nukaport nuk, nuk lidhet me këtë amë ndonjë ka e që nuk bëu dikush aftë. Prandaj edhe në rraf në këtë bote ka njerëz që as nuk kanë familje autoritative, as nuk kanë fis autoritativ, as nuk kanë mbështetje të madhe financiare, as kujtës kanë, por kuran kap me këtë amë nuk bëu dikush aftë. I ka bëu Allahu xhallaula dikush aftë. Andai nukaport as kujt me këtë amë, edhe është i përbuzur që Allahu nuk e ngrit atë thot pase ibn qaim rahimullah wala faqir edhe nuk do një i varfër me u ka për këtë amën e që ky amën nuk e pasun nëna mfton me garancë posunohuash kur ka pesh me amën allah ta zëjë mfton pastaj thot wala sharidin edhe as një i përndjekur që ka pesh me këtë amën e që nuk i bën allah u strehë mfton ton e kanë një skastrim ka për allah xhel leura ta djon shpëllën mfton ta djon strehimin allah te bareke u talaba pastaj fa huwa al ism që është në amën e farmës ti tuksaful kurubat largohen telashat u stenzelu berkat dhe me te zbresin dhe thithen bereqet dhe begatita e Allahu te zel uadawat dhe mbi ketamen ndërtohen lutjet qe ne ja drejtoim Allahu te zelahu u qalo be alatharat dhe mbulohen temetat tona apo sot met ne kit tamlen Allah me emneti Allah sdoqen gjinohat me emneti ne mluapten temetat me emneti ne mbuluaven ande me emneti mbuluhen to apo sonu tu stedfao bi al-sayiat dhe jdo rrizik qe ka mund si me të godit me këtë temë largohet o tu stexh labo bi al-hasanat dhe me kët amn thiten dhe vilen dhe mirën të gjitha të mirat apo andaj ky është një përshkrim i shkurt i ibn kaymit rahimullah për një tentativë dhe përpjekje apo për ta zbulu aspektin kuptimor të të këtij të këtij amn apo andaj me drejt thash disa ulëmat këy katëdruçë të thojnë se ky është nga emrat e Allahut të Mëdhaj që kush e lut Allahun me këtë emër, Allahu xhella veala nuk ia kthen duan. Edhe me shumë të tjera të shumta, por duhet të përmend disa nga argumentet që ulëmat i kanë përmendë pse ky emër amn bëhet emri më i madh. Argumentet e Ibn Qayyim dhe disa të tjerave. Pëllëmyresh kanë thënë se ky emër është ai para që e të çka. Emri më i madh i Allahut azza xal që Allahu xhela xjelaluhu do thot nuk jua ka lejuar askujt nga krijesat që të emërtohet me te. Son ka pos nga ata që kanë pretenduar apo se janë Zot na duhet ta adurojn por asku shpëtyrin nuk jua kanë gjit emrin vetë Allah. Nuk njihet në historinë e idhujtaris idhë që është Allah. Sko. Ky është emri i rezervuar vetëm për Allah xhela uala dhe Allah nuk ka lejuar çast kushtëmë të merret me këtë amin. Por disa me emra të tjerë ka ekzistojnë. Po edhe edhe edhe sot, nëse ju e në kuptim të hynis, po në kuptim të emërtimit, me kuptimet e ngushta përse më ekziston. Ekziston Emri Allahut është El Ali. Ekziston Ali amin, po ekziston Rahman, ekziston Rahim, ekzistojnë, po nuk ekziston amin Allah. Injer Allah po kam thënë më gjatë Allah s'ka se amin never. Madhika ulemat se Të gjithë popujt bot, në botë, pavarësisht për kafshisë fetare çka adhurojnë. Nëse i thuash unë adhuroj El-Kawi, nuk din kush është Zoti. I thuash adhuroj El-Aziz, nuk din kush është Zoti. Mi po i thuar Allah e dhe se bëhet për Zot në djesisë. Pastaj mënyrën se si komunikon ai me të, me ndërmjetësim e pa ndërmjetësim, kjo është premtëter. Ipo të gjithë e pranoj se emri Allah, ai do në kriju në djesisë, në aqë më të adhurohet. Dhe kjo e bën këtë emër të posaçëm. ᱪᱟᱥᱠᱩᱥ ᱱᱩᱠᱥ ᱮᱢᱚᱨᱛᱩᱟᱱ ᱢᱮᱠᱟᱛ ᱟᱸᱫᱟᱭ ᱟᱞᱞᱟᱦ ᱡᱟᱞᱞᱟᱣᱟ ᱛᱷᱚᱱ ᱥᱩᱨ ᱢᱟᱨᱭᱟᱢ ᱨᱚᱵᱩᱥ ᱥᱟᱢᱟᱣᱟᱛᱤ ᱣᱟᱞ ᱟᱨᱫ ᱣᱟᱢᱟ ᱵᱟᱭᱱᱟᱦᱩᱢᱟ ᱯᱷᱟ ᱟᱵᱩᱫᱦᱩ ᱣᱟᱥᱛᱟᱵᱨ ᱞᱤ ᱟᱵᱟᱫᱟᱛᱦᱤ ᱦᱟᱞ ᱛᱟᱟᱞᱟᱢᱩ ᱞᱟᱦᱩ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟ ᱟᱞᱞᱟᱦ ᱛᱷᱚᱛ ᱯᱚᱨᱣᱮᱛ ᱟᱛᱤ ᱨᱚᱵᱩᱥ ᱥᱟᱢᱟᱣᱟᱛᱤ ᱣᱟᱞ ᱟᱨᱫ ᱠᱩᱭᱫᱟᱥᱛᱟᱨᱤ ᱢᱤᱵᱤᱠᱪᱩᱨ ᱥᱤ ᱠᱨᱤᱩᱡᱤ ᱥᱩᱱᱫᱩᱥᱤ ᱤᱪᱤᱵᱟ ᱫᱮᱭ ᱛᱚᱠᱥ ᱫᱟ Ja për të kuptuat se fjola rab në fëllim është përshin fjola? Ilah, Allah. Gëse ka orë kërkesa, e këti amni, edhe pëse është përmame dhe që këtë jetë rëpër. Andaj, fa abudhu, adhurojë, vë stabirë, dhe të regohu i dhurushum dhe i qendruushum në adhurim e ti, hel ta'lemu lahu semija, mëzvol të njenë do kënë të njajshim e te, që s'pë adhuran, që këtë fa pëjti, hel ta'lem, adin di kënë sem O lomadon injajësh duke filluar nga emri i tij. Allah a din dikush që kam në Allah sepse s'ka as emrin se ka si ajë. Ai mos lasën për mbrojtje. Prandaj, sikurse kanë dhjetor, nëse dy njerëz kanë emërtim të përbashkët, por dallojnë shumë mes vete në shumë aspekte, dhe këto dallime bën që njëri të jetë shumë më al asociatori dhe më meritor për shumë pozita, duke pas emër të përbashkët, çfarë të mëran për dallimet mes diku që as emri i tij nuk konsekuenca të tjera vetë. Andaj, muh, lehu, Han, a le ta lamu dheu semia, ania di konsi Allahut, qe s'po adhuron, s'po përqendrohesh, s'po duran në adhurim me ti, por janë çellorë, nuk njohin Moza. Andaj në çështë nuk njen di konsentr Allah, posti Allahut, nuk duhet të një azam rajuv pas sken pas Allahut. As gjuha juaj pas sken pas Allahut, as gjymtyrët jua e juaj pas Allahut, as as gjengaja jeta juaj nuk duhet të një asken pas Allahut. Pa kjo e bën këta mën të posaçhëb dhe kjo veçorie e bën ç Dietorat thash në masot më të mendojnë se kjo është Ismullahi el Adham, emri i Allahut më i madh. E dyta, që kanë për, kanë thënë ato po qenë, është se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam apo i kamsuu ashabët se kjo është emri më i madh i Allahut xhen. Një ditë, sikurse dha ka ardha Na'sun ibn Ibn Davud aty është i sakt se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kërkëu njëri duke bërë këtë dua, dëgjojë në këtë dua. Në njeri qabu dua. Mu'men së mekan dëju. Qatën kën njeri Allahumme inni es'aluke as enni ash'hadu enneke ente allahu. La ilaha illa ente el ahadu s-samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekullahu kufu ven ahad. Kën njeri mekët dua eka falruvë Allah nëz'jel. Dukën o Allah unkar qay preytiye. Gësettiye Kërkoj priteje duke dëshmuar, ka bëu teosul në mesëm me besimin që ka në Allahu Xhelalu Velalu. Un kërkoj priteje duke dëshmuar se ti je i vetmi që i Allahu. Pastaj la ilaha illa ant, i vetmi ti që më rënntëndrohesh, një samad, samad do të më sqar, samad, për kuptimin e shkurt të gjithë kanë nevojë për ty. Nuk lëm jilet, nuk ka lindur ulem julet, nuk është lindur dhe nuk është i gjesh me tas kush. Kur e kanë thënë që do që dua t'era është uluhia apo adhurim dhe Allahu xhallahu taqallahu e pyetim ijameti Allahut Allah kur ka ndjuj për kët lutje ka thonululdi nafsi biyadihi batumnaat ç'shpirti mësh ndonëti selallaha bismil azam e ka lutur Allahun me emrin e tij të madh ellezî izâ du'i bihi ejâb e kur lut Allahun me kët emër përgjigjet dhe kur kërkuat nga ai me kët emër Allahu xhallahu taqallahu jep pa kët amsh pranë kë dua sh pranë amni Allah Për çka bërdjetar të thonë se kjo është emri i Madh i Allahu Xhejel Xelal. Gjithashtu se përsa që i ka bir ulëmon të thonë është ajo që sik ka domoherat. Se kjo amër përmbledh kuptimet e të gjithë emrave të tij. Ande nuk mund të jetë apo nuk mund të jetë më e rëndësishme dega se sot runguaton. Emri Allahu i Allahut i Madh është në mes në emrave të Allahu që Allah na i ka mësuar çatu është dikon. Apo Dhe nëse të ta themon këta amrat Allahu xhalleu vela, si mund të lihet mos jetë emri Allah emri më i madh. Nëse nga i buren këta amrat, dhe të mirët nga i që bura diçka të bëhet më i madh se vet buri. Do qaim rahmane Allahu se këto nuk pra kët, është e mundshme. Prandaj këtë këtu është thotë se kjo është emri Allahu xhalleu vela nga më i madh. Jo ashtu, sigurisht sikur se si Allahu xhalleu vela do thotë me katam është prezantuar para pejgamberve. Sikur se thot Allahu në surën Kasas në jetën 30, Allahu xhalleu vela thotë: "Falamma qada Musa al-ajla" o sara bi ahlihi, posa Musa, përfëndaj marveshen me atë njërin për shërbim dhe dhe dhe qarë, unës, në familje ti, anës e minë gjenibit turi nara, përskaj turit, kodrës tur, e pa një zjarë, dhe shpesu që ka atje njerëz, që të kërkan dimë të merë zjarë, të, të shërbet me zjarë, e kështu më radhë, kale li ahlihim këthu, i tha familje ti, që nëni këtu inni anës të narën, unë jam duke pa po një dritë, një zjarë, la ali, ati ku minë habi khaber, nështë ta wasil ndë një lajmë, për ati e të kanë njerë, na ullëzim ka me shku në jepi ndë një bukë, kërësurja, ullëzim për me zjarët, fëllemma e taha, posa ka orë të këzjarë, në u dhja min shati il wadi l'ajman, u thyr, apo, nga bregu, i anës e djathë të kësa i kodra, kënë që ka thyr, Allahu gjallahu ala, dhe takimi i parë mes Allahut edhe robit e ti. Në këtë formë, Allahut po i flet drejt për drejt. Dhe ti, kur dhe mu njëftu me diken, a po? Pa të shumë, prezendant do që ki qef me qëtë me të njëft dikosh. Ande Allahut gjellë e ola qëka i tha? Tha, ja Musa, o Musa, inni en Allah. On jam Allahu. Pasaj këllë në Rabbu Lalemin, zoti, kryusi, sundusi, i kej që ka ka të kri u arëm të. Nëllohë gjëlle vuala, rëmbëve të ti i është afruar me këtë emër. Nëllohë gjëlle vuala, edhe ka bërë emër të dëmësdo shumë vendimtar në nëshkrymin e gjëdë marveshje me sërubit dhe Allahut. Kur dëmën nëshku marveshje, la ilaha illallah, duhet veç kjo emër me kompresent. Vetëm në emër, vetëm në basë të këti emëni, bëhet kontro ata. Në qëfë se ti së pr Njerë, njerë, për shkakun, ja Pran Allahu Xhelalu ve Ran, nëothën anamna. Këto janë shku spiçpun, po nuk pranojnë sër di vetëm me të merren të, të adhurohet. A ka kuptim mardhëshja? Këto bie poshtë. Pranaya Rahman Rahim, Qawi, Aziz, Jabbar, Këto Mehimin, Këto Kakar në Kur'an pe anamna dhe në sunet. Këto pranoya. Dhe këto bënë pjesë në mardhëshës aty te la ilahe, po mos tu illallah, këto bie poshtë. Në është i rëncëshëm. Dhe me këtë emër Allah Xhelalu es prezantuan ndaj Unë mot e kam bër të rëndësishëm. Prandaj edhe kur e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam a uh, atë prej ashabëve, se cilës ajeti më i mënd kuran a jetë? Ka një ajet cilës ajeti më i mënd kuran, qonja sallallahu Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Atë pejgamberi më ka godit në gjoks. Ka thon liyehni akel ilmu ya aba munzir. Aba Munzir gapo sas me sahabju, ka thon për hajt kovdi japtë. Falemë ndomon e kabo për hajr diën koleka dit diç gamat Allahu ta xogjël Kjo është dia kjo është begati që Allahu më të begatu ti me dit se është ajeti më i madh cilesht ajeti më i madh në Kur'an Kjo është dia Ande kanë liëhni e kaberhajt kuft dia o filan Pse kja pse kjo është ajeti më i madh në Kur'an nga se përmban më të madh Allahu la ilahe illa huval hayyul qayyum dhe emni Allah është emni majma dhe Allah dhe kur dhe që e thyrë Allah në me këto kuptime dhe me këtë raport të reguluar nuk ka mundësi që Allah mështë si të përgjithit nuk ka mundësi që Allah mështë si të përkra nuk ka mundësi që mështë knashtë nuk ka mundësi që mështë knashtë të është e pa mundëshme nga si përkajme Rahimullah kajtë ato që kajtë ka i ka përmend në atë të formulim nuk gjindë nuk nuk në dikën të shkruara pasi po i ka p Kër fillon më ungrë bukë, bismi, bismillah, edhe pëse është pak, i del. Andaj ka thonë për përgambirin, besimtari i hanë me një lukët. A të kuptim, një e ka i del bëllë, për një e një lukët del bëllë, që ka kaftën? A të qafiri i hanë me shtatë, dhe i sh... ka një lukët e kaftën, po hanë si mi pas shtatë, së së një jetë pa i murë sa për shtatë hera pëtanë. Që ka ka bukë këto mungi me pake, këto mos mungi? që vonë alhamdulillah me 2 euro ata me 200000 më të shka ka thonë amni allah veç dalim me më mungo këtë beçumtarë amni allah edhe fitani nuk i dalin miliona ata kjo është veç ma dhukra fi qalilin illa kathara nuk ndohem u përmend apoën pak eçi mos më arrit apo pastaj në frik muhammed sallallahu alaihi ve sellem kur ka qenë me ubeqrin në shpellë ka thonë sakaun inna arrahman ma ana sakaun ije ke ti më rëzi ose kaun innal qawi i gjithëfuqeshme, i vëronë këta krejq tash, ma është me në eja, inë Allahë ma ana, e ka përmanë, e si ka përmanë, inë Allahë ma ana, është qetsu, ndaj është amen, i qetsimit të më, përndaj edhe Allahu gjallë wa'ala, ka folë për qetsimit e zamra me, po, se ku përmanët Allahu, zbuqët e zamra të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Allah, emni Allah, vë gjilat kulubëm. Dridhen, për e to një ndjen të posashme, zamët e besimtarve. Këten inë me lëmuminon, korponat Allahume. Pas e ka unë, elabi dhikri Allahi, që ka dhikri Allah, med vërtet, vini resën, me përmandin e kujt e Allahut, që ka ndodh? Ta të me innu lë kulubë, që të sonë zemërat. Përnda, kjo është emni i Allahut të të gjellë, që në qovë se i kuptoj me këto kuptime, apo dhe e bartim në rrafshin e duhur të raporteve tona me Allahu xhallahu ala ta'ala dhe rimet zakat pa dyshim ata që i bën kain Ibrahim allah e ka e ka kuptuar. Ëndër këtu ndrysa prej ëh veçoriva dhe argumenteve tha shkurtimisht që dietart i kanë përmendur e që kanë të bojnë amrin e allahut allah nëse e bënë nga arrahmanut me te allahut azza w jalla Pjesa mbetë do të shna ka mbetë është edhe kjo e gjatë, por po filloj me shërimin e disa pikave e pasoj sot arrij i përmendem ata. Ne e kuptuam se shkurtimet normalisht gjithatë emri i Allahut çfarë kuptimi ka? Nuk mbatë mëndsimi i ëroni kuptim adekuat me një shprehje, por e përkthyëm kuptimin e këtij emri në, këti në bazë të kuptimit që bardh, apo ai që përmbledhën tek ai të gjitha emrat e bukur dhe secili të plotë, të set e bëjnë merituar që të jetë i vetëm i adhuruar. Çi kjo është shkurtimet Allah. Dhe përmendëm veçorit, pse është emri më i madh, dhe në fund emri Allah. Çfarë ndikimi duhet këtë në jetën e besimtarit? Dietor kanë thënë se ky emër duhet të bëj ndryshime te muslimani. Sa të përmend Allah, kanë thënë duhet të ndikoj në mash të caktuar. Sot e shofta, po duhet të ndikoj në njërin nga këto pika të vijuese. Para mendoni Sa Allahu ndikon dini nga këto pika të vëjuse. E para që ulemat kanë thënë se nuk e shton dashurinë e robit për Allahun më tepër se përmendja e Allahut. Do për më tepër se të bëhet kjo përmes emit Allah. A kjo ka shumë aspekte vëzhgative. Njeri e don ndikon që është i plot. Apo çopon njerëz, komo të diqosh është në ku, shumë aspekti i mungtë. Po vet çfarë është për shembull në në një sport i theksuar me këtë bota atë. Vet çchitë ka, ç ç ç çta hafsi ka. Tone duijn. Çka bojnë mashtimi me vonën e shkrem? Vet më ndajmë të ta knaçen apo e pse mund të me kon ignoranti më i madh në botë, edhe mund të me kon për shembull i prëstit më i madh në botë, edhe zënaçari më i madh në botë, edhe gënjeshtari më i madh në botë. Këto mundemi pas. Po vet fakti pse i lëvizin kompamisë të tjërave, e bujnë kët bota edasht, më e dashur, më e interesu, shikoj larg me tafton. Shkoj erdh flejt i këtë han kaq u shet këtej lajm e bërtën. Pse? Mos e kuoni interesant domethënë aty nuk i qesnë ata. Pse njerzit duhin, pse vetëm një aspekt caktuar që njerëzit kanë qejf është i plotë atë. E para mëna, cili është aspekti më i rëndësishëm për ne se sa aspekti i adorimit? S'ka që është më i rëndësishëm për ne. Enjusa që është më i rëndësishëm për ne. Kush është ai që më së miri e meriton kët? Allahu xhiela veala. Këse të ka e më plëcu gjithë gjithë në që se kërkon fuqinë e kitaj, mëshirë në kitaj, bëjarinë e kitaj, mështinë e kitaj, kejtë që ka kërkon, kejtë në plëtë atë e kaj. Madje për ti i boronë, gjithë do kur që kati që ka për për të saj, për pe ti e ka përten. A në kejtë të i përmledh, emni Allah. A në që të të bënë për shtypë dhja, dhe kër për shtypë e të bënë të adush ato dhjes, Allah është për këtë. që adekuat për këtë. Gjdo dhe gjë, për e të ashton dhe shruin. Elai sa abija, i cili, e ka këndu shpesh kul huvë Allahu e ahad. Ma dhe janë ku ata gjemati ti, ka unëja rësullë Allah, këveq kul huvë Allahu e ahad, për kënën, aqëta i ka kënu surë, për para se më shku rëku, e ka kënu njër kul huvë Allahu e ahad, ta në shku rëku. Edhe janë ku të këpër e mërtëm, se për bandi qka që për, për n Këllë nga se, Wallahi, ya Rasul Allah, e du këtë surë nga se fiha sifetur Rahman. Kështë e këtu, cilsuat shumë bukur, Allahu Jallahu ala abdhëm. Ana e du, kull huva Allah. Këthon, edhe Allahu po dëntu, pëse te dënë këtë sura abdhëm. Ana e shikot, dashurija është përmën kontekst të amit Allah. Gëtë është përmën Allahu Jallahu ala abdhëm, këtë që e përmën dashurija kull in kuntum, të nëshibun Allah emni dashuria është endellidhur në mas të ma dhe shumë gusht me emnin Allah andaj për atë së e nje Allahun për atë që edhe dën për atë së ki hisën këtë amën për atë që edhe shumë dashuria për atë së e adhuran Allahun me këtë amën për atë që dënë Allahu gjëllewala për ndaj refektimi kryesur i këti emni të ndonë është shtimi i dashuris të dojmë Allahun na ma shumë për me këti emni dhe ai tani dhan më tepër për shkak se ne e kemi realizuar dhe njëuar më së tepërmi këtë këtë amërë. Andaj edhe Allahu xhalla xhelalu do të thonë në shumë vende thash, sa rendi dashurinë e përmend me me këtë kontekst të, të këtij amërë. Do njëri edesa çdo kush për çka do të që është dashur këtë botë, edhe pse ka pasë të mangët, megjithatë njerëz me e kanë dashur. Por megjithatë edhe ajo është e përkashme atë. Ajo shkon. Nësër të kallahu gjellewala, mbetet, në më thonë, vazhdimisht. A ndodhë nërë që bujaria më shpekon të kallahu, ose të qëka të të tërë, nuk ndodhë ku krapët. Në këllë bënë që të dojmë allonën edhe ma të e për. Nga kjo këndë. E dyta që ndikën është se kjo emër në mësënë se si të adhrujmë allahu gjellewala sinqeresht. A nuk kërkuat për neve që të shpresojmë A nuk kërkohet punë që të kemi tevkel apo a nuk kërkohet punë që ta kryjmë një ndërhyrje të caktuar? Të gjitha këto, kualiteti i punës, pranimit i punës janë të kurzuara me ndikimin e këtij emri Allah. Sa ka kuptuar emrin Allah për ajzot kesh, frik për ajzot kesh, tevkel për ajzot kesh, gjitha këto. Andai menkaim rahimullah për tevkel, su që do të mësojmë te emri Allah, te emri al Allah al-wakil, tevkel qall menkaim rahimullah kushti i parë kushti i parë për plotësimin e teve kult është maarifetullah më njohja e Allahut maqamati Allah sa më te për një më te për kifrën më te për shpreson te sikurse thash edhe më te për e don më te për mbështetje kështu mërod andaj realizimi të gjithë thadhyrimeve të tjera është i kurzuar me këtë emër prandaj ndikimi i kthemi tek ne është në përmirësimin e cilësisë të adhyrimeve që ne duhet t'i kushtojmë Allahut azhajal E treta që velemote kam përmën është se kjo e amen duhet të këni të krian një loj kënërije se kënë na për adhuru imot nëse ufësa ta më burën apo me qka do qoftë dhe nuk të rëpërohen me të adhuruarit e tjune a nuk duhet kjo që kërthua o oh ne kom Allahun tjetë diska tërësit e posashme Në ndjen keshë ndryshe e kanaris. Në ndjen tërësisht ndryshe e qanasisë, e gzimit që ti si e ke Allahun atë xhel. Prandaj a nuk i mësoi Kësu Muhammed a.s. sapo në hutë sikur se kemi përmendur 10 herë. Çka tha Abu Sufjani i shkret? Lena li 'azza, na ken avzon. Gurin e kemna. Çka i tha populli Hudit Hudit? Tha nëse s'nalesh i dhëjtun kemi apo sherrën ti afta. U mburën me gure me drojë me që në kërësot në burën me gjithë qka qka thë Muhammed qka thë hudi hud? muhammed thë më tha ela të gjibun asë përgjigjë në këne këni jo ja? thoni Allahu Mawlana Allah është një kujon anë është kënari në botën kërësot njëtë kënu me dëgjë të pavler që ne të ndihmi më kënarët me amin Allah pa në amin Allah duhet të përdojtë të këne kënari të flak gjdo në dinë të nënqmimit për buzës, vlerës e oltë që fatë kësirë musliman e konsumojnë në masë të madha. A, a dinë që ha të më tonë ti me pasë Allahun e ti me pasë? Kemi aftëton ti me konë masë kënari më botë. Këj e mërë përreq se e më burë zemën e besimtari kënari, e më burë që dhe pasëni. Apo? Tjertë vinë kënë unë e kam këtë, e kam atë, e kam atë, ti kërë unë e kam Allahun. Ande, a a, a po mbushhemi pasuni, apo mbushhemi kenari, apo mbushhemi fitora dhe fuqi kur themi Allah. Kjo është tragjedi që jam në teknikë do ta kem. Kjo duhet nikon këmem Allah nga se kështu të është realisht. Po nganjëherë po kam frikse, pse kjo është fazë, po dyshom ç'do të më investoj këto për për dal nga kjo situatë, se besimi i shum muslimanëve në Allahun më tepër është abstrakt se konkret. Çka do një abstrakt Sahi, Allah nuk duke. Apo? Po ajo është ma prezent se sa mu duke. Apo? Ma ofre kemi se sa mu duke. Por një është bezon një abstrakte. Čka nuk e abstrakte? Po Allah egziston, po të qyshë se njën që e ka nga, që, nga këptim, se njën që, në të kuptim, thuse është dikund tjetër, është dikka tjetër. Po e nuk njën kanë li. Por shambu, njëri kërë ka përkron e dikujt, ja qënë kërëtori i komunës letrën, çaj e letrë është e mjaftueshme me një vetën që unë e kam në mbështetje. Pse? Pse ka besim konkret? Si tët të kryetori janë gjë kushtëm mbi amni mbi amni ku është çka ka mundsi ky më bëj? Kë këto mobilizon këto trans kur ai? Era zëlet në ti jaftë. Pse nuk mobilizon këto kuptime se kur e kem në Allahun dhe ai thot onë më juve, ah, ky më leve ai cili e ka këto, ka këto, ka këto konkreta për të shoq për këna Allah xhela uala. Në konkreta ndijë ekzistimin e ti jo diçka abstrakte. Atë themi Allah është meneve, në më neve, domosëm Allahu diçka që duhet më u thon, po s'ka diçka konkret këtë rafshton. Atë diçka me gjithfuqishmërinë e Allah, ai ai thënë do të më nevojë vash prezant me fuqinë e tij, fuqia e tij gjithëkund. Ti, Ramet vjesht si vijnë, si vijnë kohë më arrit raketë Allah diku në sekonda, kur çhej. Nuk i duhet shtab që duhet më bletë të marr vendime. Nuk i duhet lepi kërkujt kurxha. Apo mjafton don kun beu fekon dhe boat. A është që ndjen prezant tek ne? Kto i prodhon nami Allah, do këtë bën me kum kanal dhe i pasën. Për mënyrë për shembull, ai që depot e të furnizimit, këtë ndorti javën. Këtë ndaj. Dhajmë me dash, me dashaj në sekond moment e ndoshën gjëndin e materiale tërësisht më së modhe. A ndin konkretisht ti kët ofer, kët përdorim të ti? Apo edhe kjo është abstrakt, largur kjo. Si më më shumë përdoret si si një hap qetçus apo se duhet me di çka mu qetçues se mos bëgon as çka kishë marru apo. Yonos është hap qetçues kjo. Kjo është realitet konkret çeto është. Risku ti o çeto, fuqia ti o çeto, kreditin ti o ofër. Madje thot Allahu Jellalu ala wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil-warid. Lekin ngan gat kim na ty se ky damaz që ki këtu afton. Ngan gat na kinë afton. Ma shpejt jem na te ti se ky damaz që rrin qafën tonë afton. La ilaha illa Allah. A kush po thot s'u Allah. Ta shë paramënaja këtë Allah me kuptimet dhe këtë konkretizim që e ka, që ka parën shështimin me Allah në gjellë e wala. Andaj, kjo të do të investim, përndaj përgëmberi sallallahu -sal a.sallem, edhe vetë asabtë të tijës, edhe vetë ulematë pas taj, e kanë di shështimin me Allah në gjellë. E kanë di, po, si kur së ma mirë, shumë ma mirë, se së so mikur me mikur me ne të të të të të të të të të të të të të të të t A fërë je vetë dikon së të rritë, edhe vjen dikush bërë madhë me t'u. Sa so, kënatë shme t'a. E ta që ështu konkret e, e, e, e kanë përretu kër kanë edhe me Allah në gjellë u ala. Ma dje shumë masë matë madhë. Kënari, kënarë. Pse? E ka Allah në gjellë u ala me, me vetë. Gjitha ështu t'pre asaj që këja më nësijlë dikon të kënështë siguria i investimit. Tjerëse kanë këtë siguria. Abdun. Ti për investanë nëse dhe po nga koha jote, nga pasurija jote, nga bindja jote, nga kuptimit për investanë. Për shambull, këto djorë që i ka ortu me rajtë, ke mujtë për shambull me kome në biznes me fitu i shka. Ti ke kë investu ku këtë më alafën? Dije se që kjo është në investimë e sigurët. A ta që investojnë, për shambull, për në një post saktum dhe nje, a sigurisht e arri? Ja. A e që investanë në biznes saktum, a sigurisht fitan? Ja. A që investon të shëndet, a sigurisht rruhet keq ka ka, a është të shikur që nuk smut? Ja, të gjithë të investimet janë me hamendje, janë luhatje, përreq investimi që e bënë për mes amet Allah, keq ka investon të Allah, mështë i galafë, sigurisht kemi fitu, sigurisht rruhet, sigurisht shup, andaj dit në gjykimit, ka jetë ata që e kanë adhrua lanë, kanë investon këtë adhurim, dhe që shëndohet siguria në frik, dërsa besim A ko mund si na me thon, na padrim Allahun, po jo mund të kemë ç'apo diën ç'u dalë sapo inshallah Allahu. He, sigurisht dole Allah u që me dalë Allahu që është ai që duhet të më mëritu. Sko këtu, s'ka diçka. Andaj nëse ke arrit në stacionin e adhurimit, ç'a ti rri, ç'do të udhosh me mri. Ku të shkojë shtetërvësh ke bërtë? S'kimë mirë më shko më atë. Prandaj edhe si Zot tek soi vije xheneti, la yabguuna anha huwa hey, la. Nuk li nëm ulargu pe xheneti pse? S'ka li pas dunia mund të rrugupi këtë adhurime. Ço to kanë anë të napton. Na dremnë na slipëm. Çdo çdo gjë tjetër përkso një libër me ndrrufën, edhe shtëpinë, edhe kirin, edhe gjithçka lib ka qëndër me ndrrupak. Apo pse s'ka rond ç'të bashi duhet atë? S'ka rond. Çfarë shtëpi që e bën? A ka mundsi më mirë me pas? Po, edhe të vënë, edhe pamë, edhe ndërtim, çka do të ka më mirë? Çka do që njeriu kon kët botë? A ka mundsi edhe mbra në kët botë më pas më mirë? Ka mundsi. Ka mundsi. Askur se ka arrit kulmin e komenditit këtë dë njëftët. Sa ka, so ka pas faraoni? Ka mënu që ma mirë s'ka ma. Zati ka onë. Sa të njëri majë thjesht i ka pun ma mirë saj. Sa ka klima i s'ka pas. Apo? Shekoj që që Allah dekratan për një këtë shkurt, bije komenditit ti dhe bëjt i thjesht. Apo komenditit i mretërve së të bëjt standartit fukareve. Që keve dë njëhe? Mirë pa adhurimi Allah Gjallahu Ala si standartit pasën ma bëjt në stand Nëse që kjo është asur një fund të mund shumë që mu është i ma rrit nga ngritja në këtë dynja. Përndaj për një u i qetë sigurët, e, ta është ma mirë sënë s'ka kur kosh. Ma farët sënë e kur kosh së është. Kur të asigurën këtë qëtësi? Allah. Emni Allah o të zhjën. të zhjënë. Asë një emën të të të nuk do më një rahat. Pravoja, me përmende që ka të të të të të të të të të të të t Apo si tabletë për qëtësim, të gjithë e janë tabletë për qëtësim. Po, vëse gjithë e ka më mirë. Si të ushë Allah, a ka më mirë, qëtësofë më një atë. Investim më mirë se për Allah me bëha ka, nuk ka. Që kështë pozita me mirë, me favarshme, që ti ke posë më si maritë. Dhe aja që e rëndësme që e cika, nuk devaluen kur, këjtë devaluen e vëtën. Këjtë devaluen e vëtën. Napo shojmë po shajmë dhe levon, apo do do mobile që kemi ndoshta si kusheteca, telefona kanë çin ekskluzive për qyrotorët kretar e qyrotorëve, apo. Ekskluzive. Sa të shani fmi i vogël e kapën. Sa i kanë dalluar 10 vjet i kanë mes vetin 20, po te ke vuri ç'atë jot. Hala sudeka që ka pasi parë eçi më mor këim rom të thotën. Eçi kjo është relative, apo. Ndërsa Allah kur arrin, korrmosë sikur më mirë, apo. Unë për marr Allahun po Ja, era rahat, tani flera ato kur kush më mison në mandat. Kur kush mas sigurse ka. Kur kush ka investuar në vën më të sigurt se ti. Kur kush i ka thur punë në vën më sigur të sigurt dhe që pagohet më shumë se te Allah xhe lavara. Edh mos e ki golë. Ka së ganiar do njerëz, për shembull, mundon me dekoraju me zgjeniu. Apo, ti tekse buket që shi fituat çkaç apo. Mos mos lejo me emn Allah rana ikto hame ndjafon. Komi mësu di ku 100% të helatë son pagunai muat. Diti, të, më diti, ti më thosh mos gapo me çuat jap. Po njerëzit fatkeqësisht kënaqin me pagesa të vogla, nga se nuk e kanë sigurinë emrin e Allah. Po Allah ti më keni, më koni i, i bind në emrin Allah e kupton se ato që ke investuar për të ose e ke lënë për te, që i me të, që ai më ta pagu, apo është investim më i mirë. Kë Këjtë ata menajgjerat e botës më qumë e të njënë në qërë, këj biznis që t'i pelen, kjo pun që t'i pelen, ardhin së ka, ka perspektiv, të le nuk për din që po përgatit e në rafën në dërkomtar, nga fiturja, s'kini gale, o suvinë asë në analizmo, unë e kom që dikon ku, fiturit më sumë të ati, i, i, i, i, ka, i, thon, i, hotrafes, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i Pasunin, e mretit në të ko, ata që buks kam pas më ungur. I kaone dojmë nga përgjyst. Par, I ka thonë, përgjyst, si ku se i kaone kapnë ibn Malikut apo, e ka bojkotu këtë medinja, selam si ka i pegembërësëm, e ka në këtë krytë, pes dhëtë dit dhët bëjkot, edhe në këtë krist i vjen letra për mretit, caktum, fisit gata fanë, hajde të one, hajde të one i dojnë e përgjyst për shtetin, gjyst, une gj Përnatasht këtu muslimanët të xhamatit këtit, këtkurpues më dash, mos më thon selam, bojkot e ki. Bojkot është. Për shkak të një gjinoaje që bën, të bojkotu filan hoja ka urru xhamatin e bojkotu këto kërejt, kurkurs let atën. Në atë moment dikush piveliu thirrët, "Hajde të na ka, e doim për gjyst, çehrin e afton." Apo so <laughs> musliman heziton thamë të marrni atën apo të na kthehen avë. Kaona vllaj ibn Hudhafa, "Jo juizim të marrona, shikaj çka është dhe do të sa është siguruete Allahu xhalahu ala. Kan ju më onjësinë. Po kanë ni thuat jemi mngu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po për bot pra këtë pasurinë s'pranaj. Veçmendon, po to kët pasunit, veç ni thu Muhamedit preja pak më shumë. Thonin, më shumë preja, veç pak ka thon, kët peta do s'pranaj. Le me ndru diln e ti kët rrugën timë shuofat. I kanë kompleksu dhe mbretni taftën. Me pse kanë qenë fukare? Me çka? Me amin Allah së kanë qenë sigur që në investim, kanë qenë kenar sigurisë e çikapun. Gjithashtu pe ndikimet të këtij jam në jetën tonë pas nderuar është se krijojnë ndikimet që priten të bëjnë nga janë të tjerë apo kalojnë përmes të janë. Kreç ka pritet nam ndikut tanë er Rahman er Rahim er Malik el, el Quddus er Salam el Mu'min el Muhaimin el Aziz el Jabbar. Kështu më radh, këç ka pritet? Këç kalojnë përmes të janë. Për këtë kalojnë për mes të jamën. A në gjithë të ndikim që duhet me alon emni i caktumë, duhet edhe kë jamën me alonë, se e përmbanë vetën e vetë, Allah. A në gjithë ka sa i përdarë shumë është kë jamën, dhe sa i nevajshë mështë për neve deri në vdekja. Gjitha është të edhe për asojë që kë jamën duhet me ndikute këneja se pas e që Allahu Gjelle Gjelaluhu i pas ka gjitha këto që meritën të ad Kjoj amën duhet kënë dikim të këni, edhe një rafë saktuar, e pëse kjoj rafë nuk përjashtu nga tjërat, por e kam vequn zakon i shdjetarë për shkak të rëndësi se madhe që duhet e kënë jetë besimtarit. Êshtë që emni Allah dhe ato që e përmban kjoj amën të jetë ajë që gjykon në jetën tonë. Allahu Gjellë Gjellë Hu dhe ato të kudë që e ka përmeni felë që duhet e kënë rafët, e ka përmeni për mes amit të, الله ت... أبو أفغير دين الله يبغون أتتر فيت دين تا الله تليفن شكوها أكفية الله ترشك عطا قالوا رسوله الله إذا رقوا ورقوا بسكار يومسوم يجيكوا أبو عنده الله جل وعلا نسون الانعام شكوها نشكاة نأيت نيشن 4 ميت نيشن 5 ميت الله جل وعلا تطط أفغير الله أبدغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناه الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم الله جل ولا قد اف غير الله ابتغي حكما Apas Allahu sikoqte amni Allah është përmend në kontekst posaçëm. Apas Allahu të qun të kërkoj gjykat tjetër? Andaj kjo amn gara reflektimet e tij domosashme është çveç ai të gjykon. Vëç ai të gjykon për ni punë që është e mirë. Vëç ai të gjykon për ni punë që është e keqe. Vëç ai të gjykon për ni hak, sa so kamun e hak, sa so kuj hak. Vëç ai. Vëç ai gjykon kur ne kom mirë dhe vëç ai gjykon kur ne kom keq. Vetëm ai që është dikim i ërmet Allah në jetën tonë. Por sa më ngon ky dikim, më ngon edhe kuptimi i ërmet Allah. Lash Allahu thot e ghayra Allah. Shiqadri pa Allahut ettegi hakaman, të kërkoj gjykatës. E kush është Allahu xhalla wala. Wa huwa alladhi ayyarti celi anzala aleikumul kitabe mufassalan wa kazbritul juve librin me shërimet e detajzuara. Andai ata ça Wa kemi dhënë në librin, e din, së është, e lu kitab, e din së kjo është izvritur nga zotit me të vërtet, ndaj ti më së bënë nga ta që dëshunën, falat e kunën e më në lunë të rinë, wa temet kelimet të rabbike. Su, sigur dhashtë, s'ka më naltë mu, ma hakë së në vjenë mu, ma mirë së në vjenë mu, ma dobi së në vjenë mu, krejtë mu më lidhë me gjënë e me njerëzë, Allah i ka sfidu një surë me e pru për të mirë një rëzimi së një bini, lemë një Koran. Andaj temet, shiko Allah ka unë tamanu bo, temet kelimet u Rabbike. Fjallë e Zotitën, Korani, sidhëkan u adhëla. Qëka në këptën sidhëkan u adhëla? Êshë plëcu fjallë e Zotitën në rafshën e vërtëcisë. Ma vërtet, lojnë ma dëvërda, së në dë gjenë mu. Andaj adamën dë gjuh lojnë me të krimit njëri Çto jeki vërtetë? Adamat lajmru për lajmë të Nuhit e kti e ati. Adamat i vërmu për këtë çështje tëmet, është kulmi i vërtetësisë. Ma vërtet nuk gjen më kur. Ës nuk mund e bën kërkush. Edhe plotësimi i dytë kanë në të zinë rrafsh? Adlla, edhe më drejt s'ka më. Optën. S'ka drejtësi që i konkuron drejtësi Allahu xhallahu ala. Sherjati është sistemi më i drejtë i mundshëm për njerëzit preja demetalson det njëri funder. Ende tani masoj fiale bina me flet rahat, ed nuk friksohemi se ndonjë grup i caktuar myresës kanë prurë çka mba drejt. Pse kaq i sigurt a ke studiu ti Jonas Marrvesh kur i di dek? Po e feghair Allah. Kuvon Allah e ay Allah yakazbit unë me sigurin këthe të papër. E kuptove? Ana s'ka më i sigurt se sistemi Allahu xhelal wela. S'ka më i sigurt se shariat, s'ka më i drejt se shariat. Gasallahu an temmet është plëcu në rafën e drecis Krej që ka konë shëriat është kulme i drecis Nuk ka mënësimi i konkuru Asë kush në asë një Në asë një nënas Asë një në nënas Këtë paragrafe, paragrafe, kur heq Kur ju së ka mënësimi i konkuru Ma i dreti i mund shumë është Që i ka zbi njerëzimi ndë njëhera pëton Këta e kuptën të përmes kujna Allah Apo? ndaj kuptimi shëriatit, zbatimi shëriatit, gjykimi shëriatit, prënimi shëriatit, mësë kontestimi shëriatit, janë dikim i kuptimi të drejtë të emit Allah. Ata që kam përmën të rafshe, se kanë marrë vë shala, ku është Allah? Apo? Nëse Allah po thot, e fe gajrë Allah, apo se s'ka thonë e fe gajrë el hakim, se kamëra e emni hakim, që është gjykatësi, që është i urti, te emni hakemen, se është i përstatë ja A posë Allahu të ebëtëgji unë të kërkaj, hakemen, gjikac, mirë në mirë të nëqmuse, përbuse për helukitabin e koresht, edhe lip, aje, kasbi, lipin, më shikët. A posë ti me lipë, nëse aje ka zbi lipë në më fasë salen. Posë kishë bitë, subhana, Korani, shumë i përgjismum. Iqëdasht me e lollë, kejtë menë me kumë duqa pëllatë zote. Lërmë të ka detajzuh, kejtë detalj, s'ki në ujtje, pak, ju kam, të apun, ato, ato ju kam të apun, me të lemoja punë këtë Koran. Edhe ato q Në asht e vështirë dhe duhet tani më ushtruar. Ka se mëkon jashtë real pa mashtrup. Çartë të kollaj me gjykou. Përdoj që ata kanë nevojë ashtu. Andaj edhe të paruarit e Allahut e gjykacit si vetëm me këto që është plotsua fjalë Allahut në rrafshin e vërtetësisë dhe në rrafin e drejtësisë janë ndikim i drejtë për drejt i kuptimit dhe të amrit Allah. Këtu kanë disa pika tash për shkak se ndonë nuk mund këtej tash zinxhir me fol për Allah, më po mendoj është një përmledhje edhe është një kështë kështë kështë për zjedhje por na me lejnë Allah Gjellewala një dhe emër që dhe të të klasim apo dhe të kena pun hala me kallduk Allah, Allah, Allah apo ga se është të themi gjatë e për spaku të mundohemi që këtu kuptim e ti përmledhim dhe mundës ishtë ti përjetojmë kër themi na mazë bërje spaku Allahu akbar ose kërtuash sëmi Allahu limen hamida këtu më përmledhen bëse që do të kemi një pretendim pak më tjetër atë namazet ton, edhe të dhikrën nga se shikojn çdo dhikr është i përzin e Allah. Nuk është subhanarrahman apo nuk është subhanarrahim, por subhanallah. Nuk është elhamdulrahman apo nuk është elhamdulmelik, ose elhamdullilah. Allahu subhanallah, walhamdullilah, wala ilaha illa Allah, wallahu akbar, fjat matmraja dhe më me pesh në dynjë që mund të thot njëri, sillën kamni Allah. E rasishme, pra e për pas dhe ju gjithë rastësishme për përpas këndikim në këtë peshë duhet të shoqërohet me këto kuptime. Ne lutem Allahun e mallëuar që të na mbush zemrën dashurinë ndaj tij. Ne lutem Allahun e mallëuar që të mbush gjuhët tona me përmendje ndaj tij. Ne lutem Allahun xhëlaluha që të përmbush gjymtyrët tona a shërbim ndaj tij. Edhe të na shpëlojë Allah xhëlaluha dhe të ndihmojë gjithmonë ajo sikurse duhet, krenar, e të qetë, e të lumtur, e të sigurt në përmendjen dhe në durimin e Allahut te bareka o taala. Kja është e që ka pa të mundësi me thonë, e Allahu Gjellewala pa dushim është shumë më lartë dhe shumë më i plotë dhe shumë më i bukurë dhe shumë më i mirë sa e që ne kemi arritë me thonë. Aptan, mirë pa, që Allah Gjellewala nga plotësan me rahmetën e tirë, nga mundësan që me din e tirë të din pak më teper dhe pak më shumë. U sërë Allah me la Muhammed, me la Ahli, u sëkhbër sëllëm, me të si më të të të të të të të të të të të të të të të t